Bueno, ba, gorkoan irunen e, burtuko diren bi proiekturako laguntza aurkezteko sinatu zute. Eta bueno, batetik futbolan bolzelai bat egiteko da, baina, bueno, dela, bueno, txikitatik, gazetatik, gaztegon lane horretan sartzen dela, ez? Bai, bueno, gaur e, subzenioa emezela, bi itzarmen sinatu ditugu hemen, e, irungo udalean, udaletxean, alde batetik, e, San Jose Obrerok ofu bolzelai berria egiteko, ba, milioi eta berro, milio eurotako ekarpenagin godu foru aldundiak hitzarmen e, honen arabera, eta besta alde batik, maiten nisea, maitare, teknifikazioa zentro bat jasera, jarri nahi da abian gibuzkoarako irunen, nik uste normala dela irunen izatea e, tenifikazia zentrori eta horretarako beste seriu mila euretako ekarpena e, itzartu dugu ba, itzarmena honetan ez. Guretzat beste urrats bada e, ba, foru aldundiaren eta irun gaudalaren e, artean egon den lankidezaren alorrean, kirol e, azpigituretarako hain ba, behat lankidezza hitzarmen sinatu ikugu aurreko urteetan ere artian adibidez beste berru mila euro e, jarri genituen fuboltzalaia berritzeko eta, bueno, el pinarren ere bai beste iru eta maus mila euro eta, bueno, poliki-poliki urratxak ematen ari gara eta, bueno, bai, irunera gaur tokatu da etortzea bai, diru ekarpen honen berri matera. Uhum. eta ona pcate Maitezin Iserako tenifikazio zentroak, bueno, aipatuzuen zentroak hala iruneen baita, bueno, lkn lanengatik. Bai, ni gustu dut lkn hemen klube suoare garrantzitsua da, e, garbi dago, ba, goi goi mailan putan putan dagoen e, e, e, e, elkartea da. Eta gero beste alde batetik, e, Gipuzko Foru Aldundiak asfalti jarri zuena abian estrategia bat, e, ba tenifikazio zentroak e, ba lagundu eraikitzen laguntzeko estrategia batez berestaimad kiroletan ere egin dugu, adibez esgriman, eh, kirol txikietan esanai dut, ba esgriman eh, arte martzialetan orain maiten izaitokatzen zaio, eta bueno, guk ikusten eh, dugu ba kilo je, beharrezkoa direla Gipuzkoan beti egonda kirolaniztasunen aldeko eh, apustuak egin dira eta eta bueno, dut gaur horren erakusgarri da dela, ba, e, sinatu dugun duguen akordio. Bueno, Zentsu horretan esan diteke irun psiat-diversifikazioaren eh, eh, adibidea izan daitekela, bueno, eskubaloiagonda urtaskotan, eh, Santiago Tarrak eh, arraunean, orain maiten isa, Ba, e, nik gustu dut Irunen e, garbi dagoela eta baila osoan, eh, e, badaudela kirol gehiago ez da bakarrik futbol, ez dago bakarrik la bidazoa, adibidez, ez da bere zeraigunerik onena pasatzenari, baina nik gustu dut aterako dela dagoen tokitik, baina asken asteetan ba berriunak izan ditugu, eh, Santiago Tarrakek dela handia egiten du. Eh, bueno, Igiriketan ere, adibidez, aste honetan bertan izan dute bilera bat, eh, Bidaso 21 eh Igeritaldearekin. Ba, badaudela hor E, erronka garantzetsuak e, irunen kirolari buruz eta kirolanistasuna irungo ezaugarri bada baita ere. Oraipatu jo eskubaloia, apatu orain emaiten isa. E, baita futbola nola ez, baina baita ere, ba piraguismoa eta barreta bar, ezikireta eta bueno, nik uste dut hemen ba, garbi dagoela lan hori egiten dela ta ondo egiten dela.